و ععلیکم السلام رحمت الله وبراکاتو قاری د مګری سره جکې نقد د پیسې موجودي دي او ور سره د د قرضم د په خلکو باندې نو په ټولو پیسو باندې چې کله کال تیر شي نوذقات ف باندې واجب دی سلوختمه هصه ورکئ او باقی کا چې دی و د د خذ دی کاغ سره سور تول کا د ور سره نقد د وي یا ور سره سپینز وي نو د سونه ټول قیمت به پیسو لراړول شي او پاغ پیسو کې به بیا زکات ورکای او کنه صرف سلور تول سونه به ورسره او نور نقد پیسې ورسره نشته نو په سلور ټولې سونه کې بیا زکات نشته که ورسره نقد پیسې موجود وي نو بیا په زکات راځي قیمت به اندازه کی او داغي مناسب زکات پور کی هدا والله تعالی اعلم